U ime Otca i Sina i Svetoga Duha Danas, braće i sestre Ako pratimo Vrijeme Prostor Ako pratimo znake Božije da bi danas po rasporedu trebalo da primijetimo jednu divnu sintezu sinergiju, kako kažu sveti oci, jednu divnu polku našem narodu velika poluka samo kad bi imali malo više pažnje velika I toliko jasna i dovoljna da izgleda drugu nećemo dobiti, nego ilićemo ovu prepoznati, istumačiti, prihvatiti i na taj način blaženi biti i u vremenu i u vječnosti, ili ćemo Biti osuđeni na propast i vječnu muku Kakva je to poruka kad je tako važna I kad takve posljedice izaziva To je braće i sestre poruka Povuka, uputstvo, pravilo, kanon Kako god hoćete koji nam je sam Bog Otac dao, dajući nam Sina svoga jedinorodnoga da bude naš, da bude jedan od nas, ali jedini jedinorodni, jedini sa bespočetni, Jedini koji je ravne časti sa Otcem, ali da bude jedan od nas ljudi, da uzme zajednicu u našoj ljudskoj prirodi u svemu, sem u grijehu. A kroz njega dade nam mogućnost da primimo i duha svetog gospoda životvornog. Pazite, stanite, ukočite. Kad se kaže duha svetog gospoda životvorno, ne misli se, braće i sestre, na onaj duh koji mi imamo u sebi, na dušu i djelovanje duše. Ne misli se na to, braće i sestre. Misli se na djelovanje duha Božijeg, U Kao što bolest kad uđe u čovjeka razara njegov organizam i gura ga ka smrti, jer ima pravilo suprotno životu, ima zakon koji se oštro suprotstavlja zakonu organizma i tamo gdje je bolest, tamo važi to pravilo, tamo je pritisak visok. Krvni i sudovi služeni, tamo imamo maligne ćelije, tamo se krv nenormalno ponaša Organi ne rade pravilno, zato što je tamo bolest I sve to vodi ka smrti Tako i kad duh sveti uđe u čovjeka Duh Boži, duh oca našeg, on izaziva promjene u radu organizma. I tamo gdje on djeluje, tamo je zakon Boži, a ne zakon grijeha. Zato kad govorimo o duhu svetom, braći i sestre, moramo strogo da vodimo računa da budemo jako, jako obazrivi da bismo pravili razliku između lažne duhovnosti koje danas ima mnogo i premnogo i koja je uvijek djelovanje duha nečastivoga duha satanskog svaka duhovnost braćo i sestre svaka misa, osjećanje djelo koje nije pokrenuto duhom svetim da koje duhom božim Ili ako hoćete još preciznije, samim Bogom, jer Duh Sveti je Bog, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti, trojice u jedinici. Tako da kad govorimo da se nama u crkvi kroz Sina Božijeg daje Duh Sveti, nemojte misliti da je to neko prosto, plitko, jeftino nadahnuće kojim su nadahnuti mnogi i danas, i juče i sutra će biti. Ta nadahnuća koja je svijet uzveličao i podigao na nivo duhovnosti, ta razna pozorišta, razna glumatanja, tone i tone i tone uzavutnih života, uzavutnog stvaralaštva, to, braću i sestre, ne smije i ne može biti nazvato duhovnošću i djelovanjem duha svetoga. To je duševna ravan i djelovanje ljudske prirode koja je ranjena, povrijeđena i prožeta duhom paloga svijeta, duhom strasti, djelovanjem strasti. A iza strasti u manjoj ili većoj mjeri uvijek stoje I preko strasti djeluju nečiste sile. Sile iz podnebesija, demonski svijet. Tako da kad govorimo o duhu svetom, mislimo, braći i sestre, na djelovanje samoga Boga. I tu moramo praviti oštru razliku. Dakle, kako reko smo ovih dana oko praznika Bogojavljenja dobili smo veliku i nebesku poruku od samoga Boga Otca, samoga Sina Božijeg i Boga, Bogo Čovjeka Isusa Hrista i Duha Svetog. Dakle, dobili smo poruku sa najvišeg nivoa, braće i sestre. Nisu to ovi krtičnjaci koji se dižu u U vidu raznih zdanja, solitera, tih moćnih građevina, moćnika ovoga svijeta, pa kad nam dolaze odluke sa vrha, kako se to kaže. Naredili su sa vrha, naloženo je sa vrha. Tu nema izmjena, to je naloženo i to treba da se sprovede. Tavi sina, braći se se i taj vrh. To je samo jedan krtičnjak, najobičniji krtičnjak u odnosu na ono što se nama otkrivo ovih dana i što nam se otkrivo u one dane na rijeci Jordanu, kad su se nebesa otvorila sve visine i svaka visina koja postoji ustuknula Pred onom silinom koja je krenula na zemlju i krenula na ljudsku prirodu, na čovjeka, ali samo na jednog čovjeka, braćo i sestre. Od Adama do dana današnjeg bilo je toliko likova, toliko ljudi, toliko muškaraca, toliko žena, toliko veličina umišljenih. Toliko pokušaja da se čovek ostvari, da poraste i da bude veliki, ta neugasiva žez za veličinom, ona postoji utkana u ljudskoj prirodi i vidite svi se upinjemo da budemo veliki. I nema nikoga da nas podrži u tome i da prizna našu veličinu, ona opet ne iščezava, opet imam potrebu da budem veliki. Ta potreba, braćo i sestre, zadovoljava se samo na jedan način i samo kroz jednog čovjeka, Bogo čovjeka Isuse Hriste. Jer su se nebese otvorila i sa vrha, a vrh je otac, duh sveti je sišao i ostao na sinu Božijem gospodu Isusu Hristu. Bogo čovjeku, je dakle Bogu koji je postao čovjek, braći i sestre, obratite pažnju na to. To su mnogo važne i istinite riječi. I onda smo čuli onaj glas, podsjetimo se, možda smo ga i zaboravili, glas oca koji je rekao, ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji naglasiši da njega treba da poslušamo. A kroz to poslušanje, braćo i sestre, daje nam se mogućnost da budemo veliki. Da budemo veliki, braćo i sestre, da budemo veliki kao što je Bog veliki. Čovjek bi pomislio, pa je li to moguće? Ja da budem veliki kao Bog. Moguće, braći i sve, to je i naš prav otac Adam znao da je moguće. S tim što se okliznuo na pomisao koju mu je džavu bacio, a uvijek su demonske pomisli jako klizave. Rekao bi čovjek u uh, hovuda, može da se ide... Sve je glatko, sve ćemo lagano kad ono tanak led i nafta na asfaltu. I onda vidimo mnoge koji su razvili veliku brzinu i kako u jednom trenutku počnu da se okreću, da se prevrću i da ginu. Znao je pravotacadam, braćo i sese, da može da bude veliki, ali nije znao, nije bio iskusen. Da veliki može da bude samo kroz poslušnost i samo kroz blagoslov Boži. Tu grešku koja je unijeta u ljudsku prirodu, koju nazivamo padom, padom ljudske prirode, to je, braćo i sestre, jedna velika katastrofa. Obratite pažnju vi pravoslavni hrišćani. Sve ove druge katastrofe koje gledamo, ove krize i probleme, ništa je to, braćo i sestre, u odnosu na tu katastrofu. Pad ljudske prirode, pad pravoditelja, odatle je sve počelo da se dešava. Nema ni jednog jedinog problema, a da nije odatle krenuo. I postoji samo jedan, jedini način da iz tog problema izađemo. A on nam se otkrio upravo u prazniku bogojavljenja. Sin Boži, braći i sestre, došao je u svijet, kad je u svijetu bilo mnogo teško. Znate, mnogo teške situacije bilo. I danas... Kad je i teška i mnogo komplikovana, jedino rešenje da izađemo iz nje daje nam se kroz crpvu na isti način kao što je i one dane bilo darivano ljudskom rodu na rijeci Jordanu. Kad se sveta trojica otkrila, kad smo čuli očev glas koji ukazuje na sina, Kao na spasitelja, kao na jedinog koji može da ti pomogne. Niko drugi, samo On može da ti pomogne. I da te izbavi od muke i u vremenu i u vječnosti. I da ti da život vječni. Da svi problemi, uključujući onaj najveći problem smrti, Ne da budu rešavani postepeno, nego kako smo čuli u kondaku koji smo pjevali, kondaku Vaskršnje, da smrt iščezne. Takvu mogućnost dao Bog, takvu mogućnost dobio čovek. A da jeste tako i da može da bude... Danas nam sljedoči i na to nas poziva pažnju skreće prvi arhijepiskop našeg naroda, veliki prosvetitelj, veliki učitelj, veliki svetitelj, ravno apostolni, sava, srpski i sve pravoslavni. Vidite, braćo i seste, nije slučajno što se Sveti Sava slavi baš odmah poslije praznika Bogojavljenja. Nije to slučajno. I to spada u tu veliku pouku i veliku poruku našem narodu. Bogojavljenje je za sve narode. Sveta Trojica za sve narode. Ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji, za sve narode. A svaki narod, braćo i sestre, ima jednog sina po blagodati. Samo je jedan sin Boži jedinorodni i nema drugog sina, to znajte, to dobro zapamtite i tako da ispovjedate, kao što nas uči simbol vjere. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, od oca rođenog prije svih vjekova. Dakle, samo je jedan sin, jedinorodni. Bog Otac nema drugog sina sem njega, braće i sestre. To dobro, dobro, dobro zapamtimo. Ali, Bog Otac ima mnoge sinove koje je usinovio Duhom Svetim kroz Sina svog jedinorodnog, a kroz svetu tajnu krštenja i kroz svetu tajnu crkve pravoslavne i apostolske. Jedan od velikih sinova Boga Otca, koji su usinovljeni Duhom Svetim, Kako se to kaže u crkvi, sinovi poblagodati, a u ovom slučaju možemo reći bogovi poblagodati, jer sveti Sava, braćo i sestre, on je sin Boži, sin Otca Nebeskog, ali on je i Bog, braćo i sestre, sveti Sava, ravno apostolniji. On je Bog, braćo i sestre, Bog po blagodati. Zašto ovo govorimo? Zato što je ispunio sveto evanđele i dobio je obećani dar. Postao je Bog, obožio se, sjedinio se sa Bogom. Postao je njegov ud. A može li, braćo i sestre, ovaj prst da bude prstom? Od kokoške, a ovo uvo da bude uvo od vepra. I ova noga da bude od leoparda, a ova od gorile. Ne može, braći se, nego je sve od čovjeka, takvog, kakav je, ali je sve njegovo. Ne valja, onda ništa ne valja, ali sve je čovječije. Tako i Bog, gospod naš Isus Hristos. Postavši bogo čovjek, osnovavši duhom svetim crkvu, svetu pravoslovam, kogod se sjedinjuje sa njim, kroz crkvu i svete tajne, od krštenja, miropomazanja i svetog pričešća, postaje ud Boži, sjedinjuje se sa Bogom. Naravno, ovdje podvlačimo i sveti Save podvlačimo ne samo krštenje, nego krštenje i dobra vjera i život u skladu sa svetim evanđeljem. To je dobitna kombinacija i takav čovjek postaje Bog po blagodati. Dakle, ako je ud Boži, ud Bogo čovjeka, Isusa Hrista, jer svim Boži je ta karika, Sa kojom se mi, braćo i sese, preko koje se mi sjedinjujemo sa svetom trojicom. Pazite, jedina karika, nema druge. Ako ste zainteresovani, jer možda i nismo, braćo i sese, danas postoje mnoga interesovanja. Znate, mnoga interesovanja i velika je ponuda. Ljudi hoće da budu i ovo i ono. Hoće da se bave i ovim i onim. K'o da nauče i ovo i ono, da budu u ovoj ili onoj profesiji? Ali zapamtite da pored svega toga postoji mogućnost da budemo i bogovi. Sveti Sava, učitelj naš i prosvetitelj, on u školama koje je osnijevao, braće i sestre, a u čijem temelju je uvijek, Bio ugalni kamen, Bogo čovjek Isus Hristos, uvijek u ime oca i Sina i Svetoga Duha. Ništa nije radio izvan tog imena, braću Isas. Sve mu je bilo sa tim blagoslovom, i škola, i država, i crkva, naravno, sve u ime Svete Trojice i sve na ugalnom kamenu Isusu Hristu. Bogo čoveku, on je učio narod, u redu, bavite se svim. I ti care, koga je sam miro pomazao rođenog brata, Stefana Prvovjenčanog, budi car, budi kralj, i vi vojvode budite vojvode, vojnici, vojnici, učitelji, učitelji, zanatvije, zanatvije, svi neka se bave onim što znaju I našto što ih je Bog pokrenuo darovima i talentima. Ali, jedno ne smijete da zaboravite. Jer ako to zaboravite, umrli ste. Nema vas više među živi. Sve je uzavud, sve je propast. Samo obmana, obmana i laž, i smrt, i grijeh, i bezumlje, i ludilo. Ne smijete da zaboravite... Da ste pozvani da budete bogovi. Bog vas je pozvao, nisam ja, kaže Sveti Sava, to izmislio. Nije to, braćo i se neki trip, kako kažu narkomani. To je istina. On je samo prenio poruku koju je primio od njegovih učitelja. Jer sveti Sava ima učitelje, braću i sest. Ni on samonikla biljka. Nije on samoluk. Njega je neko učio, a učili su ga sveti oci. I u ovom svetom oltaru, ispred svetog Save, stoji sveti Kirilo Aleksandrijski svetitelj. Veliki svetitelj naše crkve. A pa onda ispred Kirile sveti Grigorije Bogoslov. Jedan od trojice svetih jeraraha i vaselenskih učitelja, a ispred Grigorija sveti Jovan Zlatovski. Sa druge strane sveti Vasilije, sveti Grigorije Niski, sveti Atanasije Veliki, sveti Spiridon, sveti Nikolaj Mirlikijski čudotvorac. On je braćo i sese u tom društvu. Nemojte da ga tražite izvan tog društva. Svetog savu tamo nećete naći. Nemojte da ga tražite izvan oltara. Nemojte da ga tražite izvan crkve. Nemojte da ga tražite izvan svete liturgije. Nemojte da ga tražite izvan svete saborne i apostolske crkve. I nemojte da ga tražite ni u jednom drugom učenju, Do pravoslavnom, sveto-otačkom, sveto-predanskom. Tamo ga nema. Zašto mi svetog Savu ne vidimo, braćo i sestre? Zašto ga i ovdje slabo, vrlo slabo vidimo? Zato što on živi u crkvi, braćo i sestre. A crkva je tajna, mistika, pravoslavna vjera. Pored sve njene spoljašnje prostote, braćo sestre. Beskrajno je visoka, duboka I široka Pravoslavna crkva je Tijelo Božije Sveti Sava je podvlačil I danas ako hoćemo Da ga čujemo Podvući će jedno te isto Sveti Sava, braći i sestre On se ne bavi našim Jeftinim problemima Znate On je čovjek visokog življenja Visokog nivoa Ako hoćeš da postaneš Bog, ako hoćeš da budeš jedno sa Bogom, pomoći ću ti. znam način i sam sam probao i zaista je tako, evo u jedinstvu sam sa Svetom Trojicom. Ako hoćeš ili kao narod, ako hoćemo Bogovi da postanemo braći i sestre, eto ga Sveti Sava i to obavezno Sveti Sava za naš narod važi ovo bogojavljenje pored gospoda Isusa Hrista sina jedinorodnog Bog Otac našem narodu to zapamtimo braće i sestre dobro to zapamtimo kaže to je drugo bogojavljenje da kažemo bogojavljenje našeg srpskog naroda ovo je sin moj ljubljeni Ukazuje Bog Otac na svetog Savu, koji je po mojoj volji. Njega poslušajte. I braćoj se, se vidimo duha svetog kako si lazi na njega. I kroz njega nam govori, i kroz njega nas uči, poučava i vodi u život vječni. A kako vodi? pa onako kako je vodio narodi u ono vrijeme, kako i danas hoće i želi i može da ga vodi, ako je narod naš i dalje zainteresovan za, za šta? Za carstvo nebesko, za koga? Za svetu trojicu, braću i sestre, oca i sine i svetoga duha. Na koji način, na pravoslavni način, Na koje pravoslavlje? Jer danas ima milijon pravoslavnih vjera. Svaki čovjek hoće svoje pravoslavlje da ima. Ne. Sveti Sava ne misli na takvu vjeru. Ako si taka bolje, odmah bježi. odma se sklanjaj. Jer Sveti Sava ne voli ništa što je neposlušno Svetoj crkvi, Svetom predanju. I zna da bude i oštar i strog i po pravdi da bude i surov braćo i sestre gdje god se podigne misao riječ ili učenje koje ustaje na istinito učenje sveti oci su braćo i sestre najopasniji kad je u pitanju borba sa jeresima i lažnim učenjima ako imaš to učenje u sebi Ako želiš tako da učiš i da vjeroješ, onda bježi i Svete crkve pravoslavne, jer tu nije samo Sveti Sava spreman na obračun i gotovo siguran u pobjedu, jer vojuje mačem Božim i Duhom Svetim, nego tu su i svi svetioci Prvog vaseljenskog sabora pa sve do Sedmog vaseljenskog sabora. Tu su svi sveti oci sa svih vaselenskih i pomjesnih sabora koje je crkva prihvatila i istakla kao kanon vjere. Tu su sveti apostoli, braći i sestra. Tu su sveti angel sveti mučenici, ispovjednici do dana današnjeg. Zato, ako hoćemo da budemo u crkvi sa svetim Savom, Ko da budemo u istinskoj pravoslavnoj vjeri, na pravi način, onda nekako mi hoćemo, braćo i sestre, ili kako su nam rekli, pa neka to bude i bilo ko, braćo i sestre, kogod govori, a ne poklapa se sa svetim Savom, sa svetim ocima, to i sam govorio, koga su oni blagoslovili, Akoi govori narodu, misli na svete oce, i mi blagosiljavamo. A koga su oni proklevi, i mi proklinjemo. To do dana današnje važi, braće i sestre. Sveti Sava i sveti oci blagosiljaju dan danas sve one koji žive po učenju pravoslavne crkve, to jest koji se trude da žive u skladu sa tim učenjem. Ako ne živi, kod stupa Ili, ne daj Bože nikome, ko ustane protiv crkve pravoslavne, bilo gdje, pa i novim prostorima, on za neprijatelje ima, braću i sestre, svece Božije. I svetoga Savu, i svetoga Vasilija, i svetoga Petra Cetinskog, i sve svete apostole, i sve svete angele, i sve svete mučenike. Zamislite, Ustaneš na crkvu i imaš toliko neprijatelja. Pa zašto ti je to trebalo? Što će ti to? Što će ti da ratuješ protiv crkve? Što će ti da ratuješ i da izazoveš sve njih koji nebese otključavaju, kojima je data vlaz da svezuju i razrešuju? Ustaješ na onoga ko jedini može da ti pomogne, I nebesa da ti otvori nad glavom I da te ne samo da ih gledaš Nego da te provede kroz nebesa Do nadnebesnog prestoga Da sjedneš I ti kroz njega I sa njim sa desne strane Otca Da budeš u zajednici Sa svetom trojicom Pa što će ti to da ustaješ na crpu Šta imaš od toga Ajde kaži šta imaš Jer Imaš šta dobijaš ako si sa njom, ali šta imaš ako si protiv nje? Pitajmo naše prethodnike, džedove i očeve u nekoj mjeri. Šta su dobili od toga što su ustali na crkvu? Šta su dobili od toga što su crkve rušili? Što su sveštenstvo i episkope gonili? Što su se raznim lažima i klevetama služili ustavajući na crkvu svetu, svetosavsku, apostolsku, svetotačku, božiju crkvu. Što su na taj način ustali na svetu trojicu. Šta imaju od toga? Pođite, braćo i sest, kod bilo koga koji je na crkvu i pogledajte na šta i domovi. Pogledajte te temelje, da nema ni kamena, kamenu da je ostalo. Boajte muku, mrak, tamu, bolest, ludilo, razna nesreće, duboki poraz čovjeka koji je ustao na Svetu Trojicu, koji je ustao na samoga sebe, na ljudsku prirodu, koji je ubio samoga sebe, ne samo fizički, nego i duhovno. E to je posljedica. Usavite na crkvu, na istinitu crkvu, braćo i sestre, na crkvu pravoslavnu. Zato danas na Svetoga Savu, braći i sestre, prepoznajmo Bogo javljenje, prepoznajmo i čujmo očev glas koji kaže i ovo je sin moj ljubljeni, njega poslušajte. A slušajući Svetog Savu, naučićemo se, braći i sestre, nebeskom življenju, naučit se vrhunskom duhovnom životu, Naučit ćemo se velikim i vječnim istinama i postaćemo od ljudi palih, grešnih, prevarenih, uprljanih, obmanuti zlih i lukavih ljudi. Postaćemo, braći i sestre, bogovi. Sveti Sava to obećava. I on garantuje, ako ga budemo pratili, da će nas bogovima učinjati. I naš grad napraviti da bude kao nebesko carstvo. Upoznaće sa svetom trojicom i sjediniti sa trojičnim bogom. Zapamtite, braćo i sestre, to vam niko neće ponuditi. To je ponuda crkve, to je ponuda svetog save, a crkva... Sveta trojica i sveti oci Znaju kako da do toga dođe Jedan od načina Jeste i ovaj Kojim proslavljamo Sve svetitelje I sve praznike Kroz svetu i božanstvenu liturgiju Gdje se sveta trojica javlja I gdje sin Boži Prisutan tijevom i krvlju I daje se svima onima Koji ga u dobrom duhu I dobrom duhovnom nastrojenju primaju kroz svetu tajnu pričešća. I vječnost, Bog ulazi u čovjeka. A kako Bog može da uđe u čovjeka, sem ako u čovjeku ne postoji mogućnost i potreba da bude Bog. Što bi Bog postajao, ovopotio se kao čovjek da bude? Ako u čovjeku ne postoji mogućnost da bude Bog. Mogli bi da jedemo drugo, braćo i sestre. Zašto je tako važno da jedemo tijelo i krv? Zato što imamo potrebu da budemo bogovi. Nas ništa drugo ne može da nasiti. Ništa, ništa, ništa. Hleb naš nasušni daj nam danas. Sveti oci tumače da se misli prije svega na sveti nebeski hleb, na sveto tijelo i na svetu krv Božiju. Najvažniji zalogaj, najvažnija hrana, najdublja naša potreba, a sveti Sava je to znao kao arhijerej. Zato je gotovo svakodnevno služio svetu liturgiju. Pod veličanstvene hramove, pultare, uđite u nemanjićke hramove, Uđite u Nemanjićke oltare, uđite u oltare Svetog Save, pa ćete vidjeti šta je pobožnost, šta, šta je vjera, šta je svetinja, šta je svetitej. I danas u 21. viku, kad uđete, vi vidite, osjetite taj duh i to, to stremljenje ka Višnjem Jerusalimu, koje se osjeća i u našoj morači, u Žiči, u studenici... Ta usmjerenost ka nebesima sa zemlje, ne izmaštana, nego sa zemlje. I ovo vrijeme i ovi oltari isto to nude. Sveti save sa nama, sveti oči su sa nama, sveta trojica je sa nama. Budimo i mi sa njima, živeći odano svetoj vjeri, svetoga Save, svetih otaca, svetih apostola, Božjoj. Vjeri jedinog Boga koji nam se otkri u tri lica, u licu Otca, u licu Sina, u ipostasi Duha, Svetog Trojica, u jedinici jednosušna i nerazdjeljiva, kojoj se klanjajmo, braći i sestri, i danas, i s jutra, i u vjekove, vjekova zajedno sa našim Otcem Velikim i ravno apostolnim savom. Amin, Bože, daj.